Këto janë pjesët bëtë mire të jabës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prente Nga ora 7 dhe i në dhe This is Club FM Në mjësa dhe duhet a qëjmë se kujti përket Kjo është loja e zakonç me e kësaj oren Nërko që ju kujtej se anagrama Për sot është taktik shpir Taktik shpir Taktik shpir Mish Mish dhe vini në Në Klubin Në Klubin e mëngjesit, mëngjesit. Mën hmm, zanurët të gjëto... Hmm. Taktik shpir... Me... Olten! Po... Kemi këtu dhe... Ah, lëtinit! Gjeri të saka! Gjerëm gjesë! Se, e kështu e kema së sh... Me... Lorin Turezin. Ekonomia... Shakohoxë, shakohoxë. Po, po. Po, ekonomia e... E, ekonomia e fjalëve zero. E kema shtu... Mën të thosë që për shumë... Fjalë me... Me 14 gërëma, e thosë që për... Fragment dhe sekundash E më sej, fjalë me dy kërëman si uh, Po! <laughs> Maj një Pa funësi në kohe! Kjo është nejse This is Club FM Jam në kaluar Pa mm -hmm. Dhe bjazim bushin qështë mm -hmm. gjithë vjeç Pati dhe ato torën që i cuan Dhe ka kërkuar vetëm një qërë për fitore mm. Për më fani, për ditinje Për ditinje Pa Një goldon Normal Na Gjanit Na Gjanit Na Gjanit se na plasë Ja për cuan qunat Pa va Do në thonë ditlindja e Gjanit ka qenë tje Në një farë mënyrë, po Në një farë mënyrë Po tjejnë që ditlindja të gjithë në tja Nuk di se si, a i zë gjumi në ta? A i zë gjumi për shumë sa të dikun? Së pësë Flejaj është, lë pason dhja i flejaj Do e zë rësat Për drejk flejaj Një një orë shë doj Mas dite Sa për... Sa për të heq vapën Por e fështiv dhe tjetë? Hmm? në tham që kur hapem misionin. Nuk ka si ajo lloj droge. Droga e, më disi sheh si ka ka tani. Çuçi fitore ve kjo. E i kap të gjithë por gjithsesi, vetëm ni. Ty po jer. Po po, të palos rekt... komplet. Duket që nga zerë. Çfarë bëre dietin? Ku e pëti? Kjo është e madhe parl. Kjo mund këtë, kjo mund të bësh çdo gjë mbas neshë ditë, por vetëm s'ka festuar. Mund këtë lar macet. <laughs> Hajde ha, të një, hajde, bebeka, hajde këtësa Bebeka dje me Sharafjallë është të meruar në zhurëmat Në zinë dhe ku të futaj Shukra dje, aty isha të këtë Ajvani Në galuar urën, në ishe i nqeni shkredi Pillojt lepë të zi marë, se nuk, nuk po kumë të farë Ishe në momenti që ombush om të më në në në në në në një Buritë dhe gjitha këto Në zhurëmat, ato hoteli hotel, hotel, Jam të meruar qende rusë Të lëndisë O, imagjinoj, edhe kafshë shtëpiake se, jo, se nuk e kuptoj, edhe gjithaj janë zhurmë. Po se kuptoj. Po se kuptoj. Ju jeshë murmurit shumë një nga kuptoi. Ai e kuptoi për bebe. Isht lumsi ti. E mori domethënë. Ata fitojnë Çipria. Zonë finala ti. Bash. Kemi një breshk në shtëpi. Kemi gjetur një breshk dia. Oo. Mund të klaqja. Mund të ikja shtëpi për të qarkuar. Ja nga lagjeni. E madhe, breshktose. Së dalë shditja. Nuk e ti pra, duke si kur uh, ishe për pjatës njën dyherë, po e kej marrë mm. në shpirën, do t'alëshoj, do t'a... Se De... nuk e në qikë për shtirë. Njënjën të sigur të pak të. Po pra duhet t'alëshoj anë dhe nga pjubi, t'alëshoj anë dhe për e kam balkon dhe shikë. Ngo që e breshkë. Po so, fu t'a dje që hanë breshkët, që mm. hanë breshkët, që hanë, i kam lënë, uh, mm. i kam... Përthosh dhe t'zëlloj zërëzavadhe, sallat, Kam lo një gjusëm kajsie <të> Salatë në faktë do ishte e mira Uj, salatë, po ti kujtë di më da <gjit> <të> Po këshu nga të gjuari të kam e dhe unë Jo se kam pasë breshë vetë Nuk e di Edhe unë u bëra kajshë nukështë e kam bërë njerë Muhambe Qa breshka Po me kasraveci në zorë e kam e të në kretë Jo e kam qëruar e kam Sa si, fjetë hola kasraveci Se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Bim, gjese, mm, do më do një ka qef t'o Jesh i lojqet Në mbërgjësi Edhe insektet, ngortë për insektet Për insektet s'kam kuja gjej Për vrasë Për vrasë miza, për mbeshka Se qëfar, qëfar Mërë t'i kujtë telefon, qëpër, një qëka po vrasë ta miza për shqirë breshtët <laughs> <laughs> Pas ka igur, që shkeri Vrejtë miza të shqirë breshtët Po, ka dhe peshq Tem, mos u ngulim gjese dua Alipa Mish mbyll orën e dytë të këtij programi. Kjo është B1 nga Goca nga Kosova. Ora është 2:57. A u ngjollë kënaqësi? Club FM 100.4 në mëdha balte me bark dhe vegj që përdoren për të mbajtur bulmet turshi etj. Çip në 90-ve dia. Bravo, bravo. Very wow. wow. <shus> <shus> <shus> Kjo ishte si gol me kokë pak a shumë. Gana jo dhe bravo të qoftë. Pra këto janë përgjigje të sakta me dashur, është Çiparisi. Um, çu çuli çuli dhe çyli. Erona 245 merr një kontroll të plotë mjekësor nga spitali. Bravo, bravo, bravo, low bravo. E nom. Në Çipri. Çipri si çu? Ta çu çup. Re. Tam. Dani dua. Kto ka dorë fjalë Çipri si çu? qyl dhe qyp ti thuaç me sam samos e ke ti de mund po qibarisi qull qyl qyp qibarisi qull qyl qyp ama se nuk te del e se delen ja po mir pak me jep ti show atene qibarisi qull qyl qyp po mir ato i di po m'jep ti show qibarisi qull qyl qyp ja po spe spe spe qibarisi qull qyl qyp qibarisi qull qull Oh, yeah, yeah, yeah. Stop it E ma ishino për shumën që ti kush po hapë radion në këto momente Nuk ka di shumër farës e që rëndorë dhe tani E dhe do të qëlloj pikrish mm, në atë momenti që mm, të vonë ti Hai pashë në mua Një dhe të moment Baj në mes fletën <laughs> Ja me shëj 1, 2 Jo, pasan, pasan, që aji që hapë radion tani E zëmës të hapë tani, aji zdi gjë farë Kësht Qiparisi qull, qup, qup, qup Qiparisi qull, qup, qup Qiparisi qull, Qipar i si qull, qull, qyp... Gjithmon nga të rohem nuk të lerë. <laughs> Misë më të kësheni kësheni kësheni kësheni, kësheni. <laughs> kështë një fjallë, e kohë më të të vështirë. Ti i benë në një një nga do që po... Qo që, që, që... Po më ndohen për mirë, këtë, po më ndohen për mirë. Ollëta kushtë të shkituësit e njerë, si i kështë e emrin, ko të? Erona. Erona. Bravo. Erona. Erona. Arst. Super e emrë. Për qenë. Interesantë. Shumë Po dhune se mm. Verona Afron po, pëse se mm. Afron, afron <laughs> Erona nuk dozdo në të gjondë këto Verona? Pse? Erona nuk dozdo qitë oh. Erona nga Verona Ishte <laughs> shenjt Ishte shenjt mm. Mirë, mm. dëgjom, mm. me që si ishte shenjt mm. uh, Të për të gjem nga 21 Pilots Tre herë në mision sot Kjo është një këgë mën vjetër Qëhet Lane Boy Në klubin e mëgjesit Çenka grupi janë shumë mm të mirë. Mm Ëh, -hmm, mm -hmm. uh, edhe alternativ. Kështu që, mm let's -hmm. check. They say you're a lane boy, lane boy, but we go where we want to. They think this thing is a highway, highway. But we live our lives tomorrow. They think this thing is a highway, if it was our way. Never tempo change. If it wasn't for this music, I don't know how I would have fought this Regardless, all these songs I'm hearing are so heartless Don't trust a perfect person and don't trust a song that's flawless Honest, there's a few songs on this record that feel calm And I'm in constant confrontation with what I want and what is poppin' In the industry, it seems to me that singles on the radio are currency My creativity's on the free when I'm playin' shows hey, They say stay in your lane, boy, lane, boy But we go where we want to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 tonalities the best music the funniest shows this is club fm o jebi 840 me lsi na olta 06207022 për kë që kam parë un kë kam parë un jon televizor nuk shoh televizor as në foto as në internet normal që na shohim me sy me këta sy a e ke parë nga liçeni duke për vrapu ndonëu neu Lori? Ka qenë ka një të shkuar me partinë sësialistët? Po, të në këtu, më ashtu janë në lorën Po, jo, varet, varet, ne nuk e ti qenë Po, ka qenë minister? Po, okay, e qitë një Oke, është sekretë... Mje, mos nga trojëm ka të fillon e mërë me lë Ja, Lori, Lori gjuna. Isha afër. Së doje me Lori. Një keq. Unë ndova. Unë nuk kam idenë më duav gjëto. Ha bra i vës. Po po, e provoje. Është gjatë? Nie, nuk ta thua se është gjatë. Tep mesata. Jo e gjatë. Një keq. Atin, atëra mund të përsërisin. Me LSI-n. Me LSI-n tek të 40-tat. Jo dash gjatë. Ka çdim tani. Dhe ta është, domethënë ministër aktual vet. E bëri. Jo, nuk është ministër aktual. Ka qenë. Dhe nuk është pjesë së Selsis. Është pra? Jo. Jo, do jo, të bësh pyetje të mbyllura, por është pjesë e Selsis. Olta, si u thash është ministër, nuk ka si, që s'së. U thash ministër. Jo, ideja domethënë si ka mundësi që është dhe nuk është në pushtet. Domethënë nuk ka karrikë. Kur thua që s'ka karrikë? U thash është ministër, nuk thashë që s'ka karrikë. Vazhdoj Molta. Është shumë aktiv. Në aktiv. Në aktiv apo pasiv? Është aktiv, Æ, aktiv në në parti në parti. Është. Ah, të lutem. Është, ëh, mos është që që që djemri me gjë? Me gjë mbi emri. Jo, jo, jo. Jo, ta vë po flave. Jo. Ja me pa përgatitur. Hamër zotim. Hamër zotrim. Hajde bëj një pyetje, shpejt, shpejt, shpejt, shpejt. Ska të sjaja shumë Lori. Jo, po nuk kam probleme, po Hamarti. Është një emoji. Apo jo. Ëh, prit mos vonoj. Ujë, ujë. Ëh. Dije nuk fak prit mos vonoj. Dije. Kemë një orkë. Na dëgjor. Ëh, Lori. Lori, një pyetje Lori? Jo, nuk kam, nuk kam kohë tani. Një pyetje më llavë, më mund thua, është ka çurë Elsa ka flokë verdhë, çan gjyri ka prekët? Jo, nuk është me flok zeza. Jo, nuk është me flok zeza. Faleminderit Loris. Është me flok zeza. Është pak rumbullak? Ma i skarqë. Ka ka ndryshuar në fakt? Shumë. S'u nuk m'e mund e bëri pyetjen Lori apo jo? I fillonte emri me L apo jo? Jo, nuk i fillon me L. Altim, kujdes, ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë? Ka ndryshuar, po. Ka lënë mjekër. Ujë. Jo, jo. Fá moi! As <laughs> vete oh, aí? Vete aí? Vem imprita para estar assim as vete aí. As vete criatari. Oi, oi, oi. Ima. Aaaai, <laughs> <laughs> oi, oi. oi. <laughs> oio, oio. <Ima>. Ah, jo, <laughs> me vão nessa capa. Que eu isto... Que isto está talhar por... Dejito, né? Ilher meta esta verdade. Ok. <laughs> <laughs> Bravo, Llori. Bravo, Llori. <laughs> eu fudei ainda pois jogadores. Ah, ele ganjera. Pobre për këtjak, shu është, shu është Shohem, bua, sa o solët vërdal Për ju me ndoni se unë së funda shia atë Se a i shi pa dukshëm Këtë e shi t'i kripe kër e shikon Këtë e jemi mësuar që ti komplikojmë gjerat Se si e ti sa ti Mune e amë shumë mirë Se ti duam, nga që kam kalluar një mbrëmi e nga i shirme dhe Ishte e një fondacionë Në Shqipëri, që ka 25 vjetore ndjerë, kështuar njerës Të ndryshëm mund të kopshti i Rognerit, një qëra fjalla Ishtë edhe... Ishtë edhe shumë Pas ke parë këtë gjambërë Pas kemi dhe i lojti e dërmjë Përse e di, ai që juve, nuk me ndoni që unë mund që i a i lirë medëm Edhe nuk do të atërëshitë kuratë Me lësë e i, me lësë e i, sëllëtë shumë Kështë që që që që që që që që që që që Ai kësaj herë nuk mund ta kishë parë. Edhe... Mm. Po, okay, më afër. Më afër mam pak. Në 200-tat edhe po. Okej, dakor. Petrit Vasilis është. Jo, jo. Jo, jo, shumë larg. Nuk i ndrojmë qerat atje. Është garip. Ylli Manjani është ministër, kështu që ai ngel. Prandaj ngel. Çfarë sot? Një cake suna. Duhet të synoni deri për Maja, për Maja. Po mendojmë edhe çërat e thjeshta ndonjëherë, jo vetëm kaq. Si thuat? Summitin. Po. E thuat, ha? Tam. Apo Summit në se shkojë te summit. Summit për të majatra. Atë që ndikajmë, sjesh ashtu, ha ha ha, se kuptohet pastaj. Mirë, mirë. Më tani, miq Advent, pak muzishkë këtu në klubin e mëngjesit? Ëh. Do të them të të luajmë pak muzishkë. Çuna dhe goza. Në mëngjesi të gjithë, më është keni ardhur në program? është ora tani 8:34 minuta ju jeni me Radio Club FM Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjes me Altinin Good morning kemi Olda Rekën këtu po dhe Lorin Terezi më më si se jeni dot ëh uh, sa kush ishte që un kisha par Okej Ikem Ikem Ajo që nuk sa Ma e bukurë e të bukurave Club FM. Më po shija këtë historinë e Lonely Girl. E kujt? 15. Para Zoom Videos tani më 10 vjet më parë, ë uh, në YouTube u shfaq një video. Ësë nga një vajzë e cila quhej Lonely Girl. Një video e bërë në shtëpi. Edhe sipas Këvajve vetmuar i dia. Po, ishin rrëfimet e saj në dhomën e saj të gjumit, ëh, uh, që e bënin këtë video. Ajon sipas asaj që rrëfente, Insta, Insta është kolluar në shtëpi, pra nuk kishte shumë kontakt me të rinjtë të tjerë, a sociale. Ëh, mm. a sociale, a sociale. Jo, ishte shkollon, ishte Ta, si se fal i saj, se a sociale do thotë që e kënë karakter, mm -hmm. apo, apo t'i zhjetë... Ja, ja, i ajo t'gjilte, por... për e thana ndryshme, nuk pa. do të thotë. Nëjëse, nuk mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ishte ras në të trajnë. Në shkolluar në shtëpi. Mm -hmm. Dhe... kishte vedhëm një shok. Danielin. Kjo është video, më një qëra fjalla. Kjo është uh, video, më një qëra fjalla. Video sa e par. Video sa e par. A lot of you guys on here... Um, I really like pay to the order of... Ah, Enisa, ah, më zan koha në videon që s'ka asnjë show që është në shtëpi mm, dhe Danieli është miku i saj vetëm dhe fillojnë të rreqojnë për këtë. Ajo është familja e saj është pjesë e një e një feje misterioze dhe njerzit u bën shumë kurioz mm, dhe filluan ta shikojnë këtë video. Dhe kjo ishte mm, e para video në YouTube e cila ka bërë para përmes mm, vendasisë së produkteve të ndryshme, sepse u pamë miliona herë, me miliona herë. Ëh. Her, mm, dhe fillojnë që të bëndhin një seri me këto video. Ëh. Mm, ku tregonin për jetën e tyre, etj, etj, etj, etj. Por Deltani Që vajza Që vajza nfakt që Kështë një aktore O Dhe se Londikër Kështë tin Nuk ishte një personash real Që të regon të historitës a reale Por mm -hmm. Ishte kriimi I disa njerëzve Cilë të kështë që menduar Që ej Po si kur të Kemi një vajz Në këto rëthana mm -hmm. E cila fillon E dhe vlogon Jo blogere Po vlogere me vë Si mm -hmm. video Tanë uh, Më tregova një histori të saj, në mënyrë që të bëjmë sa më shumë para. Ibi. Në mënyrë që të kemi klikime dhe të bëjmë sa më shumë para, mm -hmm. por doyta sesim sikur se gjithçka. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Mm -hmm. Është e vërtetë. Dhe njerëzit ama, pas kaq kohësh filluan të bëhen dyshues për këtë. Dhe filluan të kërkojnë, në të zbulojnë nëse ishte apo si ishte e vërtetë. Ëh. Mm -hmm. Apo një një trilim, në gjitha. Faktikisht e trilim. Sepse ëh um, që nuk ekzistonte. Oh my god. Dhe ishte gjithasë një produkt ëm um, vajza e ka e ka do të thënë ata që e bën ishin Miles Beckett dhe Mesh Flinders. Taj janë ata që skriptonin, gjitha kanë qenë skriptuara. Mm -hmm. Ka pas skenar, gjithë biseda kanë qenë. ëm më në provat që ishte sa më vërtet. Vajza quhej Bree, uh, po, ose personazhi. Do të ishte shkëlqyer duhet thonë. Po, aktoreja quhet mm -hmm. Jessica Lee Rose, kurse Yusuf Abu mm -hmm. Taleb luante Danielin. Danielin që Ju zgjo zgjusta më e me i mirë. Tani mbas 10 vjetësh. Mm. Ka më shumë ndihmë ndihmë apo parti? Pas disa milionave lekë. Tani më falni 10 vjetë që zgjati kjo histori. Jo, kjo zgjati 2 vjet. Në mbas 2 vjetësh u mbyr. Okay. Por kanë kaluar 10 vjet nga postimi i videos së parë fare. Ëh. Dhe Lonely Girl 15 ka postuar në YouTube, shëndet Hola. Shëndet. shëndet. Një video të re. O oh, oh, zot. Pra vazhdon pas 2 vjetësh. Pas numëruar lekët. Është kthyer në këtë video, ata ajo bën një rrëfim të plot të gjithë gënjeshtrave si, dhe po, të cilin si aktorë so, po keni ndalë idea edhe kështu më radhë. Sot tani po. janë vetëm, ata nuk janë më, <laughs> po. nuk ka asnjë të skriptuar. As kush nuk është këtu, ju betohem. <laughs> dhe e, dhe Yusufi që ishte Danieli, <laughs> po. Nuk është më. Ë. Yusufi në fakt vërtet e kam shok. Ai nuk është Daniel, për a ish, po nuk shumë shumë gëjnë, gëjnë, por ai është miku im më i mirë. Kjo tani bën që nëse për shembull ndonjë vajzë që mund të ishte vërtet vajza e vetmuar, edhe mund të kishte nevojë për rëfim, atë bën që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 është një foto që e përfaqëson atë vidia. Mm. Kur ti e poston diku, një imazh që quhet thumbnail, atë mm -hmm. është ai që mbetet. Këtu vërejtë ta studionde se si e zgjidhë YouTube i fam thumbnailin. Secili do të ishte imazhi dhe gjende se zakonisht ka qenë një mënyrë për shkakun që ishte fikse sekondi që ishte mu në mes të videos, po. Mm -hmm. Qëse që këta do të kujdeseshin që mu në mes të videos, eksaktësisht binte... atko, të binde një imazh, sepse thosh ai imazhi i durtë jep deri në 100 mijë klikime më shumë. To. Në ziskutojnë Qo se është një manështër heqës Të mm. të të më mësë qëllojnë i bryllë në atë moment mm -hmm. në, në atë familin të tënë Qo që, që e kishin bërë me, me metodikë shumë të shriuar Në gëtë gjë e fiksuar dhëtë Po frasim dhjetë vjetë më parë mm -hmm. Përra, sot. e sotë E, sotë të gjëra për i bimë dhe me <laughs> The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Ehe, mirë, mirë, mirë, mirë, mirë se këni ardhën krybin e mqeset, po të manë, mirë se këni ardhën ardhë krybin e mqeset miçtashurën, kemi një një një të bandë këtu që do të duha të ndaj edhe në një gjitha, tani, qëfar uh, për ndohet? E, jemi në, në tykën të mështërimet ndryshme, po flasim për opcionin e pushimeve në apartamenta, po dineta, mm -hmm. që... <laughs> tharë se filloj të aluan dhe vetë, ati, tharë se po kër i filloj të binda këtyve veklave ka shmië, e që regjistruar. Okay. Ës Lori po shtavon. Ehm, <laughs> um, idejas tho, ka apartamente, villeta, hm. Mm. Shumë të ndryshe. Uh, studio, të cilat kanë kuzhinë, ë uh, janë dukën shumë të mira, me të vërtet duken Pam. si një shtëpi e mbajtur akull e pastër. Mm. Dhe kanë opsionet Greqisë në fakt, mm -hmm. në fshatra apo qytete që janë mbushur plot me me të tilla uh, opsione që të shkosh aty et uh, të rishitet mund të gatuar diçka më. Tani Olga thot, Olga thot, un nëse shkoj thot ajo, un nuk dua të gatuoj, sepse gatuaj gjithë vitin dhe nuk plotës së që me dorë. Dhe go, opsioni im ishte ky. Nëse merr një të till, un e kam në çef gatimit. Mm -hmm. Edhe aty çaptë po ka çështë çef tina... gatimi apo inatmi të paroi një tasaj debato. Çështja ekonomike, çështja ajo që të ashtu, kur s'është ne para. Por, por ti një mëngjes Mund ta bësh meqenëse kur ke një balkon që sikon detin i mrekullueshëm poshtë atje. Sikur të sa vez, ku ti mund tani, se për dozë, pak diaf, pak, thosin, shana. Jo mëmitisim Jessie. I'm Jessie. Jessie është. Mendon që, që nevojshmë që ta harxhm ngjesin domosdoshmërisht në lokal aty në zonë fshati dhe ishte. Atë marrë mikrofon se është bëjë shumë i rëndë se a e ka. Lindosim ngjese yt fillon orën 1. Atin shiktu ku jam nuk nuk e hed dot drejt kimiton se është. Po po dish këtu poshtë mund edhe të vjeshta ta hedh çünkü dalë graviteti më. <laughs> <vend. laughs> Merson po thoya që nëse ti do të rish 10 ditë, do të gatuhash her pas herë atje. Po. O ta do rri 5 ditë ataj jo? dhe mos, mos gatuhai. Kjo është. Se që sa të rish 10 ditë të gatuhosh e... vetë. Un jam dakord me ty Blendje. Edhe un jam dakord me të. Un jam shumë i lodhur gjithë vitin dhe prandaj shkoj 5 ditë me pushime. Apo ajo që un mendoj është kjo. Që unë nuk pëthem që ne do, do, do shkojnë në pushime dhe, dhe, dhe vetëm do gatuajnë <laughs> të gjitha vakte dhe, dhe i gatuajnë vetë. Por ti e ke opcionin, pëthemi që darkën përshëmë sot të hasht jashtë. Po normal që uh, e tja. Ose, ose në esër të hasht drejken, apo mund të hasht dy vakte në ditë. Mm. Si, si duan shti, mm. do më dhe në ti e ke As atë opcionin. Por të opcion. këtë shështja e që shë të kursejmë ditë shka dhe të gatuajmë në shpithem që rrim 5 ditë dhe hamë jashtë Së sa arrim 10 edhe ham. Sa kollaj ju gratë, sa kollaj tensioni ju gratë Zot. Ediçke jota, merr ato burrin tën dhe i kuduar. Normal çe burri xhitolta. Do gatuoj unë, Holda. Pusho. Okej, po vido unë aty në shfaqj, do i përshëhem, blendi për sipër gatim. Do hash ato ju gatuoj unë. Okej, ku e keni zonë ju këtë, shtin të vim edhe ne. Shtresortin. Gatuoj edhe për oltën. Po. Një pjatë dua, jo dy. Çu bëjmë them. Nëse varet se si. Ora shumë progadim, më thon drejt. Ja po, kështu varet lezetë, të shijon. Ose do vetëm të çollehet, ashtu ti. Po pesë ditë al ti kërpoj, nuk për 10. Jo, al ti kërkon 5 ditë, po e kam thënë që që s'ke për të marrë ato. Pesë ditë janë janë janë nga tre vakte për secilën ditë për të marrë. Jan 15 vakte. Apo jo. 15 vakte jo për të bërë llogarit, po 15 vakte pesh këto hash. Po s'ka vetëm peshë. Pesha do të na bëjë të dalë. Po vetëm peshë ka. Falti çfarë do gatuhosh? Çfarë do gatuhosh? E këtijona të porosit, çfarë do gatuhosh me? 069 10 3222. Po. Ah, mëson. Nuk po jo. Nuk kemi, nuk kemi bënë subi sot se nuk ka apo vakt po çfarë ti kërkosh një bilatë i thotë ai thotë dua bilatë thotë po do të do të jeni minimumi katër veta që tani ka siç sot bëmne dashin ka -t gohet. T gohet <laughs> ka ndonjë alternativë të trajtojnë kështu peshë dhe një ide se ne Elnika kam vajt edhe u nuk kanë trajtuar kështu buk me vete <veda>, shoku <laughs> të pushhimë ti dal po ku buk me vete ku kanë do të doganë me buk me vete ti ku jep ti po ai në doganë go po mirë dhe stopo E kalon, e kalon. K kur thua të ngopër shmi në roll, ta... Gjarën, <laughs> për gjarën, kështë si ishte ke pjallën. Se mundimi dhe akord? Ate, <laughs> me një vakt, për daj. Altin pa, ba, ti nuk lejo e të flasër, se nuk e vajtur e kërshima okay, ti vëtot okay. të shkemi. Ashi, po ta është, altin i vetë <laughs> me peshë. Ti ke rukë tjetër, ti Di... buke vetët do marrës, dhe s'ke kërën pa. Dite në katërt, aji, për mund ngesë karboidratës. <laughs> <laughs> Pilonë në tonë. Nuk ka Si dajo. Nes, krijo teatër. Lori më mirë ti që spole. Mund të them, mund të them, nuk e di se si kanë mishuar. Mund të them se njeriu. Shikoj, kur janë ashtë mira ato që kanë parë unë dhe unë s'kam prenotuar dot akoma se ato që kërkojnë janë më sa duket gjithë ato zona dhe jam shumë shumë vonë. Por, por janë janë me vërtet prona shumë të mira dhe dhe vendet këndshme për ne. Po, ja vlen. Kanë dhe shërbime për shkallë, çarçafët, peshqirët dhe ato që ratë ju tindrojnë. Mbas dhimis, po ti lësh një, svesmine, këpizuar, po ti lësh një 5 eurosh në ditë më thoshin ta, të lajn edhe enën te të, të domethënë këto gratë që që kryejnë, nëse jaqoma ngjum të fusin edhe ty një një lekë. Pat pat pat pat. Mariu plus. Sa bardhrola. Ti mendon se ke fritur porosi? Po te diu lajë. Ka Maria që shërbën peshku në burgsari. Ti funë mbarazë. Sa filë do të son. Po i kujt të ziejë ujë, po i jithë makarona. Munoja. Munoja. Sto të gazë ujë, i shkojë makarona. Munoja, munoja peshku në asaj. Ej, tu doj supë, po bot ndodhi. Oh ha ha. Te nai supë, bam bam, bam. Dobo bove zot. Po ç'ke që, po ç'ke çesha o zot. Po nuk shava, nuk shava, test të përshkova. Unë të ishtë okay. bëra një portret Por nuk imitove, Shalas. ti nuk e shantës Këtë e jemi basmak, këtë minë qezë i mishdashur do të asgjidim këta Që është të pushime me gëtime Apo jo gëtime Bërë nesër, mund të kemi si temë këta Po përse o Këtë e jemi basmak Club FM, 100 pikave This is Club FM 100.4 Minë qezë, mishdashur jemi me Hmm Jerin Altini Norton dhe Lorrington klubin e mjeshtritun quhem Blendy, çdo si? mjesë nga ora 7:00 deri në 9:00 i kemi dhënë kemi dhënë than vetëm një kopje sot po të librit, a, do t'javim në ditën e vazhdimtë të tjera të um. pandershmëria nga <coughs> Dan Ridley. Ëh, mm. autor nga Peggy. Jerin e mori Silvana sot 24200, por të tjerë 4 kopje kemi për të për dhënë, kështu që i Guñan. I Guñan. I Guñan. Po Silvana. Më një kopje. Më një kopje. Sot dashur u bë Silvana e pandeshur, pastaj mendon. Sme. Sme, s'e time. Ku sa mund të luajë. Eh. eh Pikërisht. Tani vajzat kanë menduar një charadio, duan mm -hmm. që ne ta bëjm para se të ikim. Se kemi kuat, po se po kemi ko. Po o kemi koha, po. Po ne. Mm -hmm. Ta bëjmë. Aleluja me një charadio, po. Hajde bëjmë. Okej, okay, hajmë bëjmë. Bëni s'e. Do të an bëni s'e. Charadio. <laughs> Loja që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vet. A ti zhurmë? Ja, ja. Por është. Por nga një zhurmë mund të ndodhi kjo. Fillon me të, fillon me të? Ja. Muzikë shkajë ndonjëriu. Po, po, po. Për shkur trëmbet për shembull. Po, në një formë uh, më. Mëmjore... Jo, tamam trëmbie. Ja. Jo, tamam trëmbie. Ah, ah, jo, çfarë është? Ankth. Ja, një lloj faji. Ja, ja. fund. Ja, nuk. Ja, ja. <laughs> nuk ka këtë lloj ndjesie. Nuk ka të bëjë me frikën ja. ja. ja. me ankthin më këto. Po, nga një zhurmë dishkaqtohet ndonjëriu. Ashënë gzimë. Nuk di shkaktoi. Jo, tamam, jo. G, g, gzimë. Po pra është e kundërta, domethënë është të pozitive apo negative janë ndjenjave. Është diçka që ndos, por që Po hir na hem një ndimtim. Po them në atë moment ti nuk nuk je i vetëdijshëm. Nuk je. Nuk je. Dhe ju kam dhënë një ndjeshmëri. Okej. O, of, tf. Jo, jo. Të fikët. Po jo, jo të, fikët, të fikët. Jo, nuk jene në formë. Mund të ndodhë. Hmm. Fillon, fillon, ndodh <cjë> fillon me v, fillon me v. Mund të ndodhë një shqëth thellë, por shumë sa mund të bëhet. Pra, është e mimit. Në lidhim me zhurmën, por kur je në këtë lloj situate, mund të ndodhi një zhurmë shumë e madhe, por nuk është se të bën shumë për shëti. Po pra, plasi bomb, ti vdes edhe. Sepse ti je në qivur. Po jo, pra jo nuk është vdekje. Jo, është një lloj gjendi, është situatë. Është makina funatë. Është fillon me hjeri. Me tho fillon? A bën psikolog zakonisht? Jo hipnoz. Jo. Jo hipnoz. Po më thafën gjëgërmën e parë. Jo, të ndodh vetë ti ose mund të çsaktohet. Jo, haj për natyrën. Jo. Sekondë, ne jeni na. Jo, haj, do të kuptojmë, jeni drua. A sa të shkëfjal haj tani. O teknahet. Po se keni qetë me fjalën haj. Fillon me h, fillon me h. Po. Po të thash fjalën haj. Atëre po ju shpjegojë një herë. Është një gjendje. Po bëra një gjendje që mund të ndodhi diçka rreth e qark, por ti nuk je. Je diku tjetër. Ah, ju dorim ndesë epitet, ikmo, ikmo, ikmo. Bravo. I, i hu. huta. Huta. Ka djeni, kanë një telefilm, telefilm me, me titullin uh, original Lost. Po. Në një show. Po. Yes, yes. Do të na josh. I Juli, i kapiteni i kavitën Bavarit. Oh. <laughs> Go sama okay, ju ajden. Bravo, bravo. Shumë mirë. Tani na gjeni ju Juve. <laughs> Ne ju nëre Së dja do kemi këmë këmë vajzat, pra po hajtë, bërë një gati shpiti shpiti Ti ollëtës Ti je pa parësh i kush Je pa parësh i kush Ok, jebi një Këllimderit altin për vlerësimin Putimi ishte fjalla jo Në lori, 2-2-5-in barë numrit, fiton 2 bileta për në Cineplex Jebi një gosa Jebi një gosa Telefon dhe jam, jo nuk ha. Bracket. Bracket, bracket. Ten. Yes. Yes. Oh, yes. Oh. I mase po i vogël. Ka në studio. Un kam masën time për shkakun. Ka në studio. Mund të ketë ke masën tënde. Mund të gjenden në studio apo ka? Me çantën e dikujt mbase. Në çantë. Jo këtu vërdall, nuk e shojm këtu me sy. Pyet mund të thyes, pa mund të thyes. Mund të thyes. Shihesh? Shi, ë? Shihesh në të. Shihesh në të? Jo, nuk është pasqyr. Okej. Por mund të thyes. Po. Jan, I ke vënd të i sot jo si Jo, si jo, vans? jo Mos si janë sy si... oh, E sakë uh, bravo, vajza <laughs> <laughs> Halim derit I natë i të shot Mere se të duhet mm, mm, mm. Sa i natë si më ka, a sotë më urren Më gëti pëse më urren kaj shumë Në jam munduar Urenkja. me të mirë të... Po, po, po <laughs> Gam drejtuar si <laughs> <laughs> <cik> më utrën tine Pa tjejtë qik më ndryshë <laughs> Por Por Më vazhdojnë më urren Do e të ameritosh Do e të ameritosh Do e të ameritosh Suzët, Suzët pra ishqin Suzët pra ishqin është e 1779 imbarë në numëri fitonë dy bileta për në simpilës Bravo Orkesës e imi ish duke ardhur me ishtashtë dhe kush rije t'i qonë që fsevonohem x u që ne ta mbiutim këtu programin të tonë në klubin e mqezit e kam fatali Orkesës e ish duke ardhur me music box Lori është i pari që a shtonin zhvat kufjet Përra ti E Lori Ja men nga kokë Bjeri këta tja Nga të putan në Snapchat Aji të te nona i është Te mami e Roza Ne do të gojmi sëri shnesër e mërkur data 22 Ikim për sot E fundit është uh, I'm yours nga Jason Mraz Dit mbarë gjithësë cilit Merë pamshin, kele vështë si bukur Të për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 Put your love on closer, dear And I won't have all your ears unchecking my tongue in the mirror and bending over back just to try to see a clear rub of my breath fogged up the glass and so what you a new face and i laughed i guess what i'll be saying is there ain't no bit the reason to ridge yourself of vanities and just go with the seasons it's what we aim to do i would name is our but you but i won't Hey, ze artate no more, no more it can not await. I'm yours. Well, open up your voice, aproper più ma e si like me. personalities the best music the funniest shows this is club fm jesh galdina frymzoi so edhe për sot ka një shpreh edite kemi një dialog i vogël mosat një çfarë është një dialog i vogël një dialog i vogël <laughs> paje bir <laughs> nga një poet francez me emrin francois vilo vilo mm, vilo the... shprehja është villot. kjo coudasse coudasse mm. pa <laughs> kush flet Unë, kush jeti, zemra jota. Ose të gjëri? Ju pare lejmë rove, ishtë Kjo një djelogjë u sëngërë. Kjo të shpilur, zemra nuk e mësi të flasë. Dhe da djosh, Altinit, ose duhet të disht të djosh. Djohi, Altin. Djohi, herën e dyt. Ibi, <laughs> jeri. Kush fletë? Unë, kush jeti? Zemra Jota. Uh, oui, oui. E ka bër mosuvilon. Mosuvilon me vë. Ui, ui. Voa de vë. Po, çaj gjendje rrok nukogaritet në këtë rast. Ai. Absinthe. Polo. Kamos un jazz asë. Polo. Në vitin 1400 disa që ka jetuar ai. Absinthe ishte kështu shësti. Përdorej gjern. Um, mirë faleminderit. Të lutem. Dëgojë, dëgojë. Kujet. E di ku ses? Zemra ime e, me të rrasë. <laughs> po po dish se ohta podi ri. Tam. Do ishin zemrat e tua. Se mm. ohta podi ka tre zemra. Tam. Kuqshe. Edhe kthe kam thosur. Tamnisht kam më të mirë. Po bra. Kujet. Ti. Cila <laughs> <Tile> për yush? <laughs> po. Ti në zemër. Se oneve të mirë në kam zemër. Ka një konkurrencë me zemrave, kush ka zemra e vërtet. Mm, mm. Ej Gati, Olta? Po po Gati. A tere, le të dëgjojmë zemrën tjetër të emisionit ton, miq dashur. Olton që na tregon si do jetë moti për sot. 22 gradë në këtë moment, e 34° maksimalja për sot dhe vetëm 5% dhe janë shanse për shi. Sot nuk do të pikoj. Po atë duhet kemi kujdes nga dreka pasi temperatura të shpen shumë lart. Po mendoj, Aulë, ti mund të mund të formuloje një koreografi thjesht të kjo të kjo jingle jote. Apo strategjia koreografike zakonisht e bëj ti. Unë vazhdoj të fal. Nivazit moti për shemb. Dita e dia më bënden ai këshum. Hapje, duar. Ta vëndë për shemb ta ta vëndë për si thua motin pa fjalë. Po me koreografitë. Duhet të ishte. Sa retë zësen, po e. Do... Kërështë ka e keqërështë ka Dhe pukur dhe dhe dhe dhe qeshim Oke Falemi nderit Tani do të shkrem të këmë musikanë Kryvën e mqesit, mishdashur 7-21 minuta Më mqesit që të gjithre Kasim pak më vone dhe për shanse dhe Shqipri sot është dida kur... Vendavse, dëshdo i gjah Po, Gamilia do të kalojnë në vrimën e gjithë përs Po, të vitani si e kemi situatën Ashtu si shpeto sham Në si betë Ka shanse, dhe i diskutojmë pak më vonë, por kishtë e shanse më brëmë, e fatë kësishtë nuk rezultuan në favorin tonë. Basë fakë, klab e femë. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on oh, your skin? Take off your clothes,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 100.4 <feyes> Okej okay, Sara Larson, faleminderit. <clears throat> se më më më një palvesh këtu brenda në kok, po e dëgjoj ata. Më vjen keq se të gjithë e mirë se keni ardhur programi, është dashur. Ju falendesojmë. Un jam mm Blendi këtu bashkë me Jeri, me Albinin Olten dhe Lorin. Good morning. Shumë ju faleminderit radiot juaja. Um nuk e di si e keni mendjen. Po a keni ndonjë mendje? Kemi disa. Un kam. Mbahemi çë kemi akoma. Për cook party? Ti po pra, kam. A keni a ka parë dikush diko? Po bëjmë çfarë problem? Ne kemi kohë që nuk shoh fare rrugën. Po bra. Kokën poshtë. Jo, kokën poshtë. Çfarë duhet andaj? S'ke faje o Lori. Niset Hilda Mir bën se ska vuptim unë ul kokën themë zgjendë një gjë që... për tokpus po gjithë ti je e martuar orta do të të ngresh sytë ti përthes sytë në të martuari duhet të ngresh pra. më shumë për atë punë po a e god tiron se ti ka ka zakone lalë ashtu është po m m m dim dim dim dim dim dim dim um, dim do fillojë deri si zakonisht a është themër yes Femer. Kokocë. Ës mbi 30 vjeç? Gripa gati e përdom. Ehm. Um. Edhe çfarë mm -hmm. për femrat nuk flitet për moshën, po po themi që. Okej. Mendoj që po. <gibra> ka ndryshuar. U po. nuk thash, është 100 vjeç, tash është mbi 30. A po bësha ka, po bësha mendoj se po. Si ti do si hancë na gjetovem Bledi. Aha. <gibra> Pra isha e san këtë këpër Po si e san <laughs> <laughs> uh, ja, ja. E san <laughs> <laughs> um, Një fjehën bitë rritje Farinderit Shumë e S'ha venuat mërquna Cërë, për një fjehën ferinderit Atër, ka të bëjmë e botën e artit? Ja, nuk ka të bëjmë e botën e artit Gdjen kesh Ka të bëjmë e botën e frutave? është Qën ka një pieshke dhe kjo Një second, një second Teknik ishtë gjitha janë e urta Ja, i shesha ka, i shesha ka Pa pra Ja, ka pra Ajo është prezantuese. Kjo është prezantuese. Kemi edhe një agronome këtu. Ëh, është prezantuese? Edhe. Ja, nuk do të thashë ta mam prezantueses e këtë teatër. Jo, ader, tjetër. Po është gazetare pra. Saktë. Bravo Alta për fitonë. Ëh punon televizion kombëtar. Tari televizion kombëtar janë përgjithsisht janë për të gjitha dijitale dhe në internet? Po. A ka ndonjë dallim? Shpërfaqë timu ia po sigom ta. Por teknikisht jo, Olta. Mirë. Faleminderit. Teknikisht jo. Teknikisht jo Televizion Kombëtar. Okej. Një televizion që shihet ku do në Shqipëri dhe jashtë saj, por e kuptova. Atëre. Olta e ke? Ase revoler me Lori. Revoler me dalin klasit tani, paske kanë. Ësht gazetare apo gazetare e gjërave atletata, domethënë, e sportit apo? Jo. Ha më lor kosi të lash me fal. Gabim Lori është në digital gazetare? Jo. Oh. Wow. Po, Kush që denpizit. Atëris në. Atë në... jo më shkojmë. Atëre kujdes. Oh. Një gazetare mbi 30. Gazetare mbi 30 dhe jo e gjëra vetleta. Siç thot Lori kështu. Jo e gjëra vetleta. Është showbiz, nuk është showbiz. Atëre punon në Vision Plus. Jo, nuk punon në Vision Plus. Kujdes. Oh. Është e gjatë. E, për femër, e trupin nërmal, mes atarë po themë, okej, okay, nuk është shkurëtër, femër, të të femëra dhe gjatë. Po nuk bjendë sysi në i... Si në e në shumë e dhe gjatë, okej. Këtë po themë. Jebi olda. Jebi oh, oh, pra. Uh, uh, I fillon emri me më? Ja, nu i fillon me më. Kë kam parë, e, keni një kopje të librit Pander Shmëria, nga Dan Ereilly, nëse vini të parët me përqyqin e sa, kë kam parë unë, mishtë, dhejnë, Mizdashur. Spajë i ndot. <haha> po tash. Jan shumë gazetari Blendi. <haha> këto vazhdojnë, po mirë, okay, po. Thironi kushtojni. Sipas televizionave ku punon. Kalori. Uh, Oke. Okay. Uh, ka qen drejtores informacione në hem? Po, ka qen. Unë e jeta. Okej. Ajo Trin Trin thotë. Ti Lori e njeh mirë madje. Shumë e karakterizon stili i saj në mënyrë. Unë mos njem me këto. Okej, në rregull. Emri fillon me i. Ja, mos ja dëgjonë se ti jo no, okay. <coughs> <cjant pash. coughs> nuk dëgjonde. Përse edhe ajo është e thyrë tani kod farqe. Morron e ka qen pastë. S'gurë pamneve. Hajde, të festojmë ato. Ço flis ti, ma? Ne nuk është shumë e gjatë. Jo, oh. jo, nuk thash oh. nuk është shumë e gjatë. Ah. Nuk thash nuk është shumë e gjatë. Është e gjatë. Është e gjatë. Si flon emrin me sa? Jo. Ja. Nuk saji gjatë soni la meç. Okej, haj so so. Unë me kopja alti. Atëher u do gjerja. Faleminderit më ninë flon me e. Kërështë! Dhe bëj një emision serios, prakë si që thamë Kus është keja? E... E... Ku e bëjn emision pra, e, e, e, e? Në të televizion Kaj news is... Te, po mduke të të tëtu Uuuu... Duhet të themi diqka që në qofë oh, se më vind të rada oh, mua do i kishe gjetur Po si, po si, a vaj, sajnë në kishë rada në që Lori të taqë që ty e nje mirë, pa asë të to i filon Po të të mës njeri tëtri Një erë do të aqeni të e Po mendim të gjithë, po i kolloj. Ma di tani, okay, okay. ma di tani që ju përmendë emrin tani e ke shumë kollaj. <laughs> Halo, kush ësht? Po ju më e di unë? Ma kush ësht? E, E, E. Ha? ha? Ha për Thuaj. Ai Thuaja tani lirëse, ka po. Hamore. Ta them. Thuaj më. Ini Ini Vasilios. Brawa. Konse është. Ini Ini Vasilios. Do të thotë jeni Ini Ini Vasilios. U mërzit se nuk e gjeti vet. Ini Vasilios. Jeni nace, afërisha se Melvin aty aty. Po bra. Ti ke punuar me Henri, më duket. Apo jo. Po. Po. Po. E po. Ne ne ne. Do nuk e gjet. Po Hana tregon një gjë. This is Club FM. Jontamë sunaj. La la la la. Ta ri ra ri ra ri ra ra. Në çdo moment i historisë kinezën klubin e mëjesit. Historianë kanë shumë histori. Por duket se Holta më është lutur shumë, shumë kohë. Yes. Për një lajm jetan... nga, po e vërtet, për një, A... një lajm nga Kina. Për në fund gjeta diçka që më ka bërë shumë përshtypje dhe normalisht reagimet nuk janë shumë të mira të paktën nga ana ime, sepse po çarkullon një video ku mund të shohësh në një mënyrë shumë të çuditshme se si mund të dënohen punonjësit në Kin. Bëhet fjalë për um, ka përshtypjen është një bank, mos ngatrohen. Shepi i godet No ja nu mai Njënu, njënu, no No ja ju nua i ga Që përndos në këthe bank është Shefi shë, në gjdo muaj bë një mbledje Dhe shikon se kush janë uh, Punojnësit më të dobo ta ati muaj Që nuk kanë në rritur të keni uh, Shfaqet mirë në pun Nuk kanë në rritur qëllin lek me aftueshëm Dhe gjëratë të këthe forme I nxjerë përpara gjitë punojnës vetë të tjerë I vë hmm. përpara Dhe me një shkop në dorë fillon dhe i rre në të pasmë detyrë i godet shefi i rre në të pasmë detyrë me, me, me shkop, shkop. dhe pastë në të video ba? që ka edhe vajza shkop që janë dënuar <laughs> <që> janë të sfuar <dunuar, laughs> janë të dënuar janë dënuar në të njëjtën kohë por është një ndëshkim shumë i çuditshëm dhe i pa arsyetshëm do thoshë unë. Tanë falim pse pse përgjigjemi me të madhe. Po se ai e ka mendjen shumë të mbra. Ai ai ndohej ka. Kjo opsicë me Lorin. Tanë falim. Ose dihet që i kisha mikrofonen. Ky eri. Ky eri me mikrofonin. Jo jo jo, ashtu siç janë. Okej. I vendos përpara gjithë punonjësve të tij. Duke të janë rreth 200 punonjës në këtë bankë, në Kin. Eto orari këta që janë të dënuar të i pushimit gjithatë sipër ku bëhen prezantime të ndryshme. Për pak më shumë si ndeshë gladiatorëve që të gjitha janë larg kur zakonisht do dy post. I, i janë më shumë se dy, në fakt me sa shohun janë 6 uh, persona të dënuar dhe qëndërkohen në këtë lloj mënyre të çirrzore. Hmm. Po vetëm shefi i prek domosin. Po po po. Okej. Tani pse i biesh marrë gjithë direktoratë në radhë? Si ti? Jo, thashë idea mos bën kështu zënie tipi Njëri rreth tjetrin tjetrin mbi bjerë. Ja, ja, rrihan të gjithë nga drejtori. Bjerë sot. Faleminderit për dëgjimin era e afto. Ndodhem. Edhe kjo goca ka këto bukur. Ja, kjo le të vazhdojmë të këndojmë madje. M'pëlqen shumë. Edhe mua më pëlqen. Është. Isha, i xhaxhuesi me tension deri tani po sigurova hoqi. Edhe mua. Isha si masazh. Mosu shtrive dje kundër. Tha tailandez, edhe pse ka nga është kineser. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. E dhe dyste një minuta në këto mende mishdashur ishte Selena Gomez, mirë më gjëzi Hello, Hello. Si, <laughs> Say more love, say more love Gjoni pak të Më bani ba vesh Më bani vesh hmm? <laughs> Pyti ashë për ty Qfarë për të gjojnë? Për ty ty gjuhaj si dashur, për ty jeri, për ty olta, për ty Atëve Qfarë për të gjojnë? E dhe njërë? O urdron, urdron A ta tem njërë? Ka problem për qëllove në kokë? Jo, për qëllove në kokë I... <h 29> Një <honi> <honi> jasë tëp në kokë do të bëjmë dhëratë dh dh Lori <honi> A, Lori Më do për të vetëm ka, që ka lidhe me toaletën? Me toaletën? Eshtë Jo, muë më duke të skatë tjetër E di muë më për që po mendonë ti E di muë për që po mendonë ti Po, nuk jam aqipat cipun Ja ja. <laughs> ja Ja ja Ja ja, zotri Ja zotri mm -mm. Nuk ka lidhje me të valit Êshtë në përqesin e as ka lidhje ja, Unë më ndojshështë disketitur Po, po jemë nuk shëtë i përses Vashdo nga të Shmënqes Shmënqes, Lori dhe njërësit Po, uh... ta kisha thunë përkë Unë të thëmë shumë ka lidhje me pyllin A, të tua ka lidhje me pyllin, a, oltëa A, <laughs> A, <laughs> Eja do të marr përdorëse të shkoj në pyll. Do t'rregoj. Do i... njëra nga. Do t'rregoj këto këto. Do t'rregoj këto këto fushrat xjera këto. Ose ja kë. Gjogj gjogj. Asa ke shpëjtë shmafë bukurën <trufnilion> këngë me buçire. Oh, necessary... Ah, yeah like the Scree Viper. Hajeri, e bukurës. A po e shi ai? Do të thosh gjithashtu shfalat mbrapa, gjoksi ngrap. Op, drejt. Na na na na, na ra ra ri ra ra. Ja, levolta shoval vitat. Si ai flamur, mijtë dashur. Si një kështjele pamposhtur Si një kështjele pamposhtur Ti qëndron Këtë të uh, gjemë misdashur se qëpar Po të gjemë uh, në atë klip uh, Dhe duham të abëjmë E pike, e pike ku se gjenë Nderonë Shqiprim Dhe të fanë O oh, jeri ska synë der. Un eh? kam një ide. Më, mm. mund ta shkruaj madje. Okej, okay, më shkruaj. Ne shkojmë se çfarë do jerë, me të shkruaj yeri mes dashur. Është ky tingull që po mundohemi të zbulojmë se çfarë është, por uh... dorata do të jetë nga Jusq. Ë, <hazë> yeri thot zinxhiri i xhupit kur anmbërsen. Kurë mbërthejnë, jo kurë zbërthejnë, po sa qson ajo? Mbërthim, zbërthim. Dhe është përgjigja e? Gabuar. Zemra të lundet? Jo. Oh. Okay. No. Nuk ka dën me zinxhirin e xhupit. Po duket si. Okej, diçka, diçka domë po është është kjo? Allergjia. Mm. Se sinxhose, do ishte zinxhiri i xhupit, zinxhiri i xhupit do ishte Por jo, ja. ah, nuk është xindir i xubit, xindir i xubit nuk bën. Ah, Kështu që. Ehm. Another of him has spark, por kush fiton, Olta, do ta shpërblesh mirë. Një nga ato të tuat. Nga jusk. O durat nga Jus. Okej, shumë mirë. Kështu që keni jashtukun anatomik zonja e zotrinj, për të zgjetur se çfarë po të jojim këtu është një tingull i regjistruar i pastër, nuk është i manipuluar me efekte digjitale, është thjesht i regjistruar si shdo, organik. I në mënyrë organike. Bio, vetëm një tingull bio I pa alternuar Këte e imë basë fanë kryu në mëgjësit Krab FM në një 100.4 Tani është 8 E... <gjësit> ja, ja, ja This is Club FM Mirë mëgjës, mirës të geni ardhur në kryu në mëgjësit Mirë mëgjës Mëgjësi A ku jemi dhe një her tjeter 8.54 Në këto momente Dua që të bëjmë një short vogël për sa i njëjm kolegun, sa i njëjm kolegen mm -hmm. këto momente. Shiçi. Ç do bëjmë një Shiçi. Sure. Heavy shorti. Sot që se ieri do i bjer. Mm, Letojmë mm -hmm. se kujt i bie unë kam tre pyrje ganti, por do do ta luajmë lojën kam vështirën un mbas pas 9:00 të mëngjesit, dashamirisht gjithmonë. Por në fillim fare le të hedhim le të hedhim kujt do të bjer, që të bëhet viktima, me thonjza. D'accord. E lojës son. Mm -mm ku gatin po pa para apo jo po prapë gatin ai pëshpëton i pa i pari oh voltazh ku donë para diun pëshpëtoni dy tik a ke kush fëdoni dy tik ai dinë se donë jeri pa taksa në ngjit pa herë oh sa mirë herë do kesh ti Mund siç e viktimisosh, sa të bër si edhe për të njohur. Jir. Sa njëmërin. Po, vërtet. Është vë kërduar. Kemi kohë të të njohim. Altini është duke u sulr kompliment, ajë është për e mirë sot. Faleminderit. Edhe. Vetëm anëris te mirë sot edhe Altini do të i bër për të njohur. Ehm, um, do njihemi pas. <laughs> po, pa, sa njëmërin. Dërgomisht dashur, ky është kemi zërin mysterious për sot, zërin e e përgjumur, kemi edhe një tingull që është uh, i misterëshëm Shohim nëse Ja Gjeni do të emërin këti tingulli Qfarëpën do të këtu <gjë> Imaginoj se mund të përshë kështu alë tjenë është një shpyrje të lëmbacë Një shpyrje të lëmbacë ishe pasakt Ndjen kheshë <gjë> Do të gjemë të njërë A mund da të gjemë të njërë? Jo, jo A mund da të gjemë të njërë? Po da të gjemë të njërë? Ja do të gjemë të njërë? Kujtë trapan. Ja, dhe ja, dhe ja. <laughs> ja. Nuk është trapësje? Mm, ja, nuk është trapësje. Por kim gisti pas xhamit. Mmm, mirë kanë. Është afruar diçka. Është shumë e bukur aty. Por nuk është Okej, okay, më pëlqen mm -hmm. logjika shumë e mirë, por nuk është ajo. Nuk është ajo zinxhir pantallon. Është afrohen isha. Mm. Ngjirtësa. <grydina> Zinxhira që më than disa herë po. Mund të ishte zinxhir valixhe, janë sihta. Ka një version tjetër, ëh, të të njëjtit veprim, këto po e hedh vetëm për ndimin. Kjo kjo është e njëjta gjë, por në këtë rast, siç ju thash, janë regjistrime organike, kështu që nuk janë gjithmonë në një soi. Janë tjetra. Mm, kjo duket më madhe kjo. Është e njëjta gjë. në raste të ndryshme, i njëjti regjistrim në raste të ndryshme. Të gjendet zero në ah? dikin. Okej. Okay. Po barrow publiku më publik është shkugjësi është nder, oh. <laughs> <të në> <laughs> është privilegj. Të le pa gjum. O. Ma thon Dall Ditana Nicola. Jo, jo, jo. Ai no. është artiste? Jo, nuk është artiste. Nuk është artiste. Ah. Oh. Është politikan e pra. Jo. O. Oh. As artistas politikana. E prezantova se pra. Ka bërë të prezantimin. Ka bërë të prezantimin Bran Gazzari, Gazzari. Hm, makushë mm. si jam vani se sapo dëgjova më shpyetja. El mismo sol, Alvaro Soler. <mrisa> Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM <laughs> <laughs> Mim Gjes Mim Gjes Zjartha e Zjartha Oltha jone e Zjartha Për nga smon i erin ton të Zjartha E zjar gjithandaj. Na foto edhe Lori i zjar. Dita Lori, dëgjon, dëgjon, dëgjon. Do të shfisum, i shfisum shpejt. Foto më në det. Lori madje dha një deklaratë që është publike, por disa gjëra mbajnë. Në vendeta jona, 60 mijë sa ishin gjyç. Maheru reda. Në tohet. Dhet një pyetje në, dhet një pyetje në në programin e vazhdim. Në programin e vazhdim. Tani zërin e përqjumur Olta. A ka ngjëmtim? Sonila Meço. E vërtet? Vërtet? Ajo është. Wow. Me sa duket nga Altini që s'po reagon, ajo është miqdashur, ajo, ajo është e saktë Leda Gjë. Wow. Përpara me publiku është shqpgjësi, është mm. nder, është privilegj të le pa gjumë. Ëm, a... <laughs> më fal ku ka gjën kjo Altini. Ne dimë. Ne shpesh e zgjumë. Shumë dimësh. Okej, shumë dimësh. Ase është Bledi dhe fitojnë dhuratë ka Electronic Line 301 mbaron numri. Bravo. Bravo Bledi. Dërkoj që kemi lady. i fitu e së për këngën e ditës, është Erblini, 3, 5, 7, i mbaro numër, fitoj një durat në elektronik. Lumë dhe Erblin, Iko dhe këngaj ditës, Ky është mm -hmm. tingullin mm -hmm. misterios, mi qëtashur mm -hmm. në këto më mende. Qa së nga kanë thënë për këtë, por së nga kanë thënë Kesh, atë... Kaj shulluar shumë i bështirë. Nuk është difekt teknik. Pa prasë. Ota, është tingullin. Mm -hmm. Më kanë thënë vidatorë. Na, no, no, no, vidator, no. vidator no. që bën vida, oke. Hapje derë, zëri shqiponjës, yeah. fisë speciale. Jo, njerëzit don gjë, po ti thos yeah. një minutë <laughs> tor nga brava. Kë numërat po shumë ke numërator. Ta pa. e lëmë kaq. Dikush i bën numra. Qëse ti të bën numra dikush, nuk i thua, "Ore, numërator, mos bën numra më." <laughs> Ajo, ta. Kë është një kuti që Gatuon, është gatuator. <laughs> Gatuat. Qyse gatuan sallata, është sallator. <laughs> Ose gju... trangu. <laughs> Ose kas travez. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Kemi tre pyetje për yerin, da ndanimisht dalzur, balla vajchim në klubin e mëjesit. Oh je. Le të shikojmë, nëse kjo vaj zot zgjiedhit, të shesi Jo, okay. Ja, a, gjesteja. Ja, bishë ka, nuk kemi ndërgjesh. Apo njështë. domate, apo. Te Rapi, te Rapi. Arapi. Poshma. Unë kanë, kanë një dilemë që mund të ishte, për shkakun. Çë është dilema force me. A do të shkojë ti me një arëm? <laughs> <laughs> për 160.000 euro. Apo? Apo. Apo do të rrihen në Varfërin tënde ekstreme. Apo me një germanë për 6.000 jërë. Ma bëjde mështë të të i nëmë. O me ndu, o me ndu, o me ndu. Nuk me dojmë. Ta the mundë në jëri, 154.000. Pra me një arabator, apo gjirmator. Ate, ate. Pide nëmër një për ty, jëri është kjo. Ta. Do të gjidhje, të kisha amfësin që të shihje për te i muresh, Nëse do të zgjidhje, jo gjithmonë, por sa herë të donjesh, vetëm atë. A, -a kisha në dorë, domoshta. So. Sa herë të donjesh, kisha aftësinë të shije për të muresht se çfarë ngjet brenda muresht, po. Okej, po. Apo kisha aftësinë të shohësh përtej rrobash. Sa herë ti të zgjedhësh. Është e uh, ke nzor, e ke nzor. Nëse do mund të Nuk duhet të shohësh shumë intensivisht, që kryesisë të parën. E ke në dorë, do të shohësh për shembull Pjesët që duash. Oh, Këto janë para. Dono ti mund të zgjidhësh. E kuptoj. Pjesët. Shumë lakuri si, si Altini, al më mirë se <laughs> <A, peo> tjetra. Ai di, jam vënë. Ju lutem futi pjesën. Jo pjesë. Altini ka pëshpirin që donte të ishte këtu në përqendrimin e tij. Atë gabim. Do të vëshje mua. Ja, do të vësh. Ja, zi, do të shoh për tej. Për te i murit, pam, mund të shohsh për shkakun, ndërkohë që janë një çift atje që Po unë nuk do përgjigje. Janë duke janë duke bërë gjën e mirë. Jo, ti. Unë nuk do përgjigje çift. A e kam në dorë, ja, e drejtoj. E kam në dorë. E kam në dorë. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj tani. Ato thënë një përgjigje dhe ju doni ta bëni sipas kokëtuaj. A kam unë kolegia, jo më fal. Unë paguam, unë paguam në minuta. Unë pomundojm, që ne. Ne do paguam për minuta që ja përgjigje si bisedë normale. Bravo, Alta. Për te murësh. Për te murësh, Alta. Bravo! Olta e shtak mi shtashur është në tabelë që shënone para, Olta Që Shqiprija të kualifikot duhet s'jë të të përëjt, zikotë Altini t'ari Let's show, mëse shkatën Altini? altini ka ka? Për te i mure! Ahto, bel, ah! <laughs> <laughs> Ma më bëjën qik me shtomotë Ti kujti ka ikur zërri oh, Zërri, po, kështë oh, më remiutë jo, Se ka vetë në figurja dhë <laughs> është slow motion, me, slow motion Po edhe zërgen, me slow motion, motion. E për <laughs> <tuk> e... <laughs> oh, Andi Lillën ti Okej Hajtë pra, për hajër Uff Unë stale për totë me Andi Lillën Se unë isha për vete duke Oh, përëndi, kur për ma të kollinë Qa di gjuar gomar më të mbëllë të vetja ime Dirë dhe nga shpirëti O, oh, <gazim> oh, që arru në të riem, më falë po, të shim Jo, jo, s'ke falë, jo, s'ke falë, jo Jeri okay. zjedhë që të shojë për te i muresh Kemi një pik për altin, një gollë dhe për, një altin, një goll edhe një për Olden, një me një <gazim> Dhe Më falë, një Dhe ko Pyre dhe nëmër 2 Jeri Do të zgjidhje të djen 5000 lekë të reja. Pam 50 lekë të vjetra. E kuptoj tani, nuk ka nevojë. Do të zgjidhje do zgjidhje për të të gje 5000 50 lekë të vjetra. Aha mm -hmm. po. Të djesh vetë ke lexuar mm. një libër. Pra djesh të lexosh një libër. Tani më 5000 lekë të reja, unë mund të blej më shumë se një libër, kështu që do zgjedh 5000 lekë të reja. Bravo. Dhe sigur që nuk do të kishe bler libër. Është sigurt që kisha do të së bëni. Do të lexoj një libër thotë Olga Gabon. Më kanë kishur. I dhënë 50 lekësh aty dhe çojmë sa do radhë. Ne menduam, ne menduam çoha ose njëri nga ana materialiste do zjidhë 5000 lekësh, ose do zjidhë të pasuroj fondin e saj. Me një libër. Jo, po na arruam të themin që me atë nuk mund të blejë dot tip. Ja, tash ndryshojë vetëm lotra. Vetëm tash është vetëm lotra. Vetëm vetëm lotra. Lotra dhe kusurin në kafe. Pasuri është edhe ajo, s'ka problem. Va simbe pütë. Duhet përpütün e tretë ajo. Te lexoi një libër thonë që e mban lojën pezon ish dashur. Një me një vazhdon. Pra Jeri ka zhjerrur. Mirë, po s'ju mëndonë, të... për një, një libër unë do zgjidhja më shumë se një libër. Qyshë. Librat kanë krye dhe këto zhjerrje. Kan arritur që janë zhitur shumë edhe librat dhe kanë filluar mundrisht 2 nga ato të bjera. Jo, 3. Po. Edhe për 3 libra. Nga ato të përdorit. 2 me 3. 25000, dakord, mirë. Iku ku jamiku 570 mirë. Nuk i do librat ato. Ëm, Zilenë. E dua shumë. Jerik. Në mm. zinë që të mos të, të ndalohej të laje dhëmbët për një muaj. A, pra do rish një muaj pa lar dhëmbët. Ah po. Një muaj pa bërë dashuri. Vetëm një muaj. Hm. Tash u bë veri një 50 mijë lekë këta kajo. <laughs> Më të sotën bëi 5000 lekë sa kush është në peshërdhat e pesifikata. 5000 lekë. Unë mendoj gjëra më shumë do të bëja për një muaj. Po janë rritur çmimet dot 45000 lekë. Në në 50000 lekë është Skënderbeu. Teun nuk e kuptoj kur nuk e gjeni ju atë që un them. pse bëheni kaq të lirsh? Po po, okay, nuk po. Nuk e kuptoj. Do loz me lodra pra, tha që do ble lodra. Do të dy vësht do ble lodra. Unë unë. Ne ato të dy e kam. Atëre, zgjedhje një muaj, një muaj pa lardhëmbët apo një muaj pa për dashur Një muaj pa bër dashuri. Okej. Okay. Olta ka thënë. <laughs> si bëjun? Të mos si bëj dashuri. Bravo da Olta, u ndjeve më mirë tani. <laughs> Sekond, un do të thosh sa, ëh, um, pra Olta bravo. Po, bravo. Okej, okay, se morën veshu. Okej okay, Olta? Pam. Jo, do të thosh vetëm këtë që që ësh muaj i përshtatur. Është <laughs> muaj, është muaj këtu. Po as as dashuri, as Asë gjë për asë gjëto Po pushi fa e Një muaj off Filon e kovollis njën kjo Kemi altinin që të ka të në thënë Në të nëzbojt të shui Këma të nëzbojt të shui Ta, kësa më nduar mirë atë të gjyta Zdoj kësa të më burë Këmë logaritmi e rës tjetër Atëj si duhet të ndani fitoren. Atë. <hë> <hë> kështu që, kështu që uh, loja mbetet e pandar. Po po, pra, janë barazim. Janë barazim, Altini dhe Olta janë me 2-2 miçdash, do të kemi dhe... <hë> mënyrë për të për të mbaruar lojën. Unë them me penalti. Kam po. Taniegam e kam, uh, <hë> tani kam, kam ashtu. Pak më parë këtu, uh, gjysmë për Gallat, gjysmë për çet uh, di për të eksploruar mundësitë. Po bëj, më betë... Po ti më stuaj, e që diskutuam pak më parë se ne dam mendimin për atë të pjesë. E që ata e din mendimin për atë të pjesë. Nuk e dam, <të> nuk e dam uh, mendimin, sepse da bëjmë kështu, jeri. Da bëjmë kështu. Ta. <të> <të> <të> Këto është të shkruash një numër? <të> një numër, të shkruaj një numër. Kështu një numër, që shkruaj një numër, që shkruaj si një numër, që shkruaj një numër, që shkruaj një numër, që Filmi filmi është me Robert, pra filmi është me Robert Redford dhe me Demi Moore dhe Woody Harrelson dhe quhet Propozimi i Paqit. Ai thot 1 milion dollar thot ai dhe un do do të ndryshoj. Do të bëj reformë, do të bëj reformë ndaj sigurisë tonë. Gruasia më e ngrohtë. I thot, i thot Robert Redford, Woody Harrelson, gruaja Natasha Demia. Demi. Po. Përta është me uh, Red Fortin <laughs> Do kështë shkuar pa të dushim Pa lek uh, Por, por, por Pra ki është provozim Provozim, ne, ne pa, sh, provozim me shkinë dyrë Ne po dë frëm lek i rrë Provozim me për ti Nuk e ti se pse këta më të shkinë Me një arab Dhe Ai Arabi më sa duket ka sponsor që ka para. Po dhe Madelori u ofrua. Ajo ishte Për një shumë të caktuar. Një Arabi kishte bër këtë lloj oferte Kim Kardashian. O ja ka bër tani. Pam, pra, kote fundes. Për sa, ja, dinde, përsa Përsa ne po pra boo, ka ka p, ja. p një ndryshim. Po ja. Ai bër p... Kimit jo Kanjes. Kimit Kimit. Po no. ai i ka thënë Kanjes <laughs> ka një çështje do të dalësh nga vështirsitë financiare. Po pra, ma lër Kimin jona. Atyre, jeri shkruaj shumën. Mm. Kjo kë është shumë minimale. Eh? Kjo kë është shumë personale, unë <güls> <güls> <güls> <I don't know. güls> nuk mund ta ndaj me çdo shumën time. Po prand, tamam. Jo, unë nuk kam shumë. Vetëm do të them, unë vetëm do të them se kush ju afroam më shumë. Je, ne po themi të ndajmë. Je, vini këtë bicikletë se marr vesh. Je ri mos trego. Jo, nuk e tregoj. Kjo është shumë personale, më vjen keq. Nuk e ndaj me ju. Okej. Nuk do ta tregosh, Ir. Dërët që dërët... Ah, oke, mirë si të duaxe... Gjora përstonale, nda, mbëtë me mua, eri Shkoj shumë, të shpejt, mos nga. Mundo shkoj një një njënër të shfardo. Shkoj një njënër të shfardo, oke. Nukka, ha sin lidi me shumë, në misdashon, ha sin lidi me shumë. No, no, no, mas se këshen i shfardo. Atër, nga njësit e dieta, eri. Këshu e da? Nga njësit e dieta. Njënër, oke duke në fund të këtij. A dhe ju keni nga një shans për të gjetur se çfarë numri ka shkruar ieri këtu nga 1 deri tek 10. Po. Me që jeni barazim me pikët. Ai që ju i afrohet më shumë ose i bie në kokë, ai këllar, okay. do të fitojë. Kush të dojë let filloj. Unë, do <coughs> unë do të dua, <coughs> gal... unë do të thoja që Kavllëtar, mfal, orta do të fillosh? Po, filloj. Okej, okay. le të <coughs> filloj orta. Ka numrin këtu. A dhe Kavllëtar dhe mendoj që është numri 3 Okej, okay, altin, nërkot t'i thua Numëri 9 Numëri 9 Për 3.000 euro si Pa, tët. mos t'i përni me një nuk, ja, nuk, nuk, nuk ka lidhja Nuk ka Kusës lidhja Nuk ka lidhja Kësë shpë afer? E para është 3 më që do pëtët milion <laughs> E para dhe Númerias 3. Bravo, olha-te. Ou seja, 3 milhares. Ou 3, é verdade. 3, é 3. Se for que não que eu mande a... Se, se for sim. que não que eu mande vai de a... Olha-te aí, olha-te aí. Olha-te aí, olha-te aí. Tu é tua esquema. Olha-te aí, tipo, eu... É assim, duas... É para dizer-te. Há muito bem, e me expliquei-me-te vô-go ali. Então é o meu e o meu e os dois. Po, urdhë. Jepi erë. Po shpirt. Shifra e datës. Nga 28-a, numri 3 është numri im i preferuar, e kam vetë tatuazh, dhe, dhe Olga e di pra? këtë. Por të ishte më shumë se 10, do ishte një numër tjetër. Mëse vura atë kur doli 3G-ja atë, <laughs> nga Gx. 44. Bëi një LTE. Kthehem pastaj ku bënim çesim fanim deri të gjotha. Faleminderit. Thank you for the Lilywood and the prick. Na ku bënim çesim tani ora është 9:39, mims. personalities the best music the funniest shows this is club fm kam një kërkesë i japim a mund të flisni robert që tani etuti si si robert po tam po ndryshojmë edhe mbiemrin ke problem atë mirë po qesëm apo apo na provojmë ti vëm vulën se roberti ka mbiemër nga pas robert kush ndryshoma olta Redford Redford. Okej. Alti suraj. Që tani e tude. Ja sot bëbra, do të njihet si a... Robert. Okej, okay, okay, fal. Alti suraj, tani e tude do të njihet si Robert Redford. Ashtu. Evdol. <laughs> Faleminderit aprovo. Do do do, do doni pak ose të mësoni, ha. Ja, s'ka problem. Kto që. E marr në dorë. Megjithatë, më jesh dashur, thon këmbën e mëjisë do të kujtoj se kemi edhe një libër për t'i dhuruar. Kemi kopje të uh, pandeshëmërish një libër nga Dan Riley. Në klubin Manchester sot jemi duke i dhënë këta. Ëm, um, edhe jemi duke dhënë edhe shumë gjëra tjera këtu bashkë me mua edhe Jeri. Jeri Berti që nga shumë vite. Volta del Lori. Apo preferon të quajim Robi. Robi. Po më miri Robi se Berti. <laughs> Berti është i zonë si emër. <laughs> se jo për për ndryshe ke punë me rondin. <laughs> Fuuuupo! Oh, Bobrao well, she's yeah. done, but you're here. I'm gonna go speak in there. DJ! Cause you're making me feel so mm. nice! Ah-nuh-nuh-nuh-rock! Mm. Mm. Robby! DJ! Robby! Na, na, na, na, na, na. Hey, are you keeping me up all night? What a bunch of things are! DJ yeah! Robby again, Emrin! Rob DJ! <laughs> Hello! Rob's out is a good one. Hello! What are you doing here? I'm going to go to the studio. Ndo <laughs> e që punoj një emision në radio Që që nga më mirë se kaj Ku është menuja? Apo <laughs> <laughs> <A, laughs> që vetë list të shvimesh Madame, mund të flasin në bashk? Si u bëgjo punë Madame uh, um, pra. <clears throat> Që të të them? Që të më thosh? Ej, kjo është tingullim serios? Po në tërëjmë stacionet e radios Pëse kaj që kishin ja, në tërëjmë stacionet e radios? No... no. Lepajos, ja, nuk gështë Joani tu, ti do ta dalloni, tu ndroj stacionin, ide që umërzit me mend. Mesazheje, dije. Ai është do të thonë dorzoan. Nuk është ndrimi stacioni i radios miqdashu. Jemi prapë në 104. Mund t'i hapim një dimë të vonë? Mund t'i hapësh tim, mund t'i hapësh çfarë duash je është një veprim që dikur bëhej më shpesh. Flasim do të thfarë pastaj, çdo që na e merrni temën ndryshe pra. nga ç'pe themi ne. Jo, në fakt. Atëhë, një veprim që dikur bëhej më shpesh, tani jë dhajg. Po pse s'bëhet më? Ose as pak një. do thoshë unë. Ja, as pak s'mund të themi. Po, Ka ato kategori njerëzish mund ta përdorim. Teknologjia pra. Ëh. Dikur njerëzit shumë natyrshëm e bënin më shpesh këtë gjë. Tani qimi kurulesh me lëkurë thot mbi koltuk lëkura ah mirë do ishte me lëkurë me lëkurë ah. ti do ah. të thon me lëkurë ah. ah. ah. ah. <laughs> se si mund ulesh me lëkurë <laughs> me lëkurë po po se e vesh ajo lëkurë me lëkurë ku zhvatet fare ajo pjesa kështu e di e di po pa kë alti e zgjore drejt nga këmbë me lëkurë po Jo, zotrin nuk është për nuk kemi ulur lagurish ja. në botuqje në kurë për ta je, regjistruar dhe po ta <laughs> ta jo tan. Janë regjistrime organike. Nëse do ishte ajo i bindë që të kishim zhveshur një. Ta do rishnim zvarr mbi një kolthuk lëkure, por jo. Të gjithë kanë qenë me rroba gjatë regjistrimit. Çfarë <laughs> është? Për shkakun po thosha. Mm. Që mund kishte qenë kjo, mund kishte qenë. Nëse ai do kishte dhënë një opsion. Mhm. Mund kishte qenë. E keni parashë sug tek tek disa banja tualete në në lokale kur ti vë dorën në atë gjë që të jep sapunin të larë duart kur ajo është me ndjesor automatik edhe ajo hedh sasi shkume ose një sasi sapuni që është për për për të larë duart edhe ti afrohesh aty ta bën apo jo çka dallim pa është e ngjashme pak a shumë po po s'është ajo kur themi fërkim jemi afër fërkim po ndodh pam fërkim po ndodh kështu që aty jemi okay Or tingling veten misterios, durata. Veten akoma e pa prekur. Dhën, po. Mund të gjetajë thjesht se e di përndaj. Po kjo përdoret më ranë, ne kemi përdorur në Unë e përdor vetë tani, kam një të tillë. Në klipe në ashtu. Po edhe edhe si efekt zanor ne përdorim. Të. This is Club FM 100.4. Këtë do no, të plasim pak për pushimet, nuk klubin e mqesit Do pjesim juve nëse uh -hmm. keni prenotuar Nëse dini se ku do shkoni, qfar do të bëni A i bëni do të pushimet ideale Cili shë vëndime i mirë për pushuar Gjitha këto, tema të pushime wow. me pak më vonë Kam një, kam një këgam parun ideale Ideale wow. Pas kemë shumë gjëra së narën Po, edhe jetë kjo dhe jetë Do shta historike nuk klubin e mqesit Kur të a ideale e ke fjalin që do në marrë shpirtin E jo që do të p po edhe nëse do të blaqet vetëm Altini knejtë kjo. Sigurisht ia. Jo, ul të do të knaqemi të dy. Ka filluar, ka filluar, ai është Bujar. Bujar. Madje emrin e mesit mund ta kish. Unë faktë kam Robert, siç thash ti. Robert Bujar Redford. Ti quhet Robi, po? Robi, Robi. Robi në Roberti, për të mos cel. Është i zonë emri Berti, e tham çdi. Ja Teresa? Po. Robi mirë. Mirë, shumë mirë. Gjoj muzikë tani? Yes sa 23 minuta më dyshun klubin e Mqësisit në vallet e Club Fem në 100.4 me Blendin me Jerin Altininooltën dhe Lori nën sot në Mqëses data është 23 qershor 21 Pilots Winmas stress out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 Take me back time to the good old days when I'm He's but now be laughing at the face saying wake up you need to make money yeah he used to play pretend with each other different Rion, rion, rion, rion. Gatë ieri? Gatë ieri. Êshtë femur? Wow, ieri! Êshtë rrethë të duzetat? E, eh, po... Midisë të të të duzetat, më të dhëmë. Artista? Unë dë thosha se po, a jo dëmë këndër shtonë dë thoshe modestishtë ja. A. Ah. Është një vajz modeste. Por nuk është artiste. Për... Jo artiste. Pra, rradha i kalon në Altinit. Është këngëtare. Jo. Dani ja, arti... jo. këngëtare, nuk është artiste më. Ë e ngatrua, e ngatrua ai? Është e ngatruar. Politikan. Nuk e ngatrua me kërtimtar. Një politikan e artista. Po, e politikan e artista. Ë po. um, e martuar? Ka një djalë? Oh, Fikësim ah, <coughs> si wow, wow. eh. eh, i altimit Bravo, ollëta Gëdë Bravo, ollëta Si ka unë cirrë a kokës këpajtë Wow, e njërë kokës këpajtë Falem dhe Si të shkojmë mundi a ollëta Në no fakt që në no film kur Thamë herë në parësha është një historike tier, tier, tier. <coughs> <coughs> po E tjera, tjera, tjera është një shfarë? Po, kur e prezentojmë në no film Që të ishte një gjë është shumë A, a madhë që alë hirja ka fikësim, ma mori më ndja. Pau. A! Doa t'i kërkoj falja Loret, që nuk e lasht të luën të. Kaqë që, Loret? Nikish, Loret, ka vedhëm këtë komend, <clears throat> mishtashur, mund të bëjë edhe Loret, komend? Në, <menus> në, <people> në, <laughs> në, në! Ok, mirë mm. <laughs> um, mm. Falimderi do ollëta eh, Zidhe lojen Po, kam Ishte grita dhuma pra Ishte grita mm. dhuma Objekti i Më vëmende se më vjen shumë keqe Lëtin të kaloj mu Jo, <laughs> skazje Ista Nuk të falet në faktu ja, Shumë afor, por Kështë të falet e zë nga ta të dindaj Da kështë të ditur e eh? mm. mm. si i Në pak kujdesi e ime këtër Hajde me po Së delëmë tjetë Së skazje Të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po nuk e di ishtë se ti është një nduit ah, uh, Nuk tudi, e më qenë me t'i di, e sigurët? Ja, ja, ja, sigurës që s'ke qenë me muadje Nuk e mba e mën Faktis për në mba <laughs> e mën E përmira, ajo ishte një herë që s'ma e mën Shkosik, jo ishte anketë nga mëka Edhe kemi pishë shumë Kujdes <laughs> <laughs> Pikër ishte të thasht edhe onë <laughs> A ther 550 i barazni Gertës dhe fiton një lule nga bota e luleve. Ka thënë para Grida Duma. Bravo i qoftë. Bravo, bravo. Bravo i qoftë. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Wow. <laughs> wow. <laughs> Kam shumën që është ose mamëni ose babi Po më duke që në babi Që gjishti babi, duke Që i vërgjishtin përsh, buzës përsh me bebit Edhe bërë muzik me dukosek Shumë interessant Sa habite taj në fund fare Kjo më bëllqenë se sa ash Kjo të tingulli për sot Okej, okay, fali minderit është uh, mm, Klubin qështi që po të qonim i qdashur Njësë gjua me bebe sot Qoni, qoni, qoni, qoni. qoni. Obra, është mirë Qo, qo, qo, qo, qo, se erdi e premë tja, 77 minuta As njeri në, e disa vap që është për jashtë është një të meri vërterë Shumë është vap tani është vap tani Dekje Dekje poje ajo është nga nga shpreh ti thot më shumë në gjuhën e njerëzve s'kanë më fare të flasësh asa shpjegosh sesa të merr do jetë është <laughs> keç fare imagjinoni se si, si do jetë më vonë se sotrin tingon me seriozitet e kë e mirë mirë mm, mm, mm. mund ta kemi këtë po sot e zgjidhim muzikën në klubin e mëngjesit dua ti kujtoj për këtë çunë mund na shkruani 0-6-et-e-në-njëz-et-shtadjet-djy-djy-djy-djy-djy-sh numërëjn mund të porosisni muziken që doni të gjoni sot në gjestë mënyrë që di ebni programit kontributin të uaj po themi artistik boni juve të rektor muzikor është një vend shumilak muar në radio shumita radiove s'kanë shumita le të themi as njëra të gjithët por është është një pozicion i të lakuar as njëra s'ka ja një për në skema në skema klasike flasim të traditës moderne siç mm -hmm. ndovë uh, në botë po bot, gjithsesi uh, ju më mund t'i thëjë sot drejtori muzikor i lagëmuar të tillë që s'kan në Shqipëri duke sugjeruar muzikën ju vendosni ju jeni kamjiku nëse ju thoni dualipa zdel dualipa zdel çka se ju thoni bon bon zdel bon bon zdel um, më kuzon se do ta po po una del work work work work and and and and zdel onse çdo gjë që, që ju doni tani del më pëlqen juve si pëlqen ashtu të bot punëmar del sepse ti je drejtori muzikor ti vendos Arsap. po Shum, një shumë gjë mund të thini këngë kshu është shtuar që të pëlqen vetëm ti atë luaj sot atë luaj sot luaja truri analtinit këngë analtini si pëlqen mm ka plot Okësh e mira. Qiri, qiri, qiri, pa. Pa, pa. Pa, po po. Po ti ishe dreitor dretoreshë muzikore ose drejtore muzikore ieri si duash mm -hmm. edhe të doje që të funfare tët talleshe me dynjan. Jo, tani pse duhet të talllesh? Duke përdorur pushtetin, duke abuzuar. Si do ta abuzoj me pushtetin? Jo, unë si nuk do abuzoj. Si dretoresh muzikore, sapo do zgjidhja një këngë për shembull që ne nuk e vendosim. Jepi, ieri ta vendosim ne. Ten... <laughs> si do ta abuzoj me? Mëngjer e ha me Rammstein. <laughs> Nuk është puna tek <coughs> Rammstein-i. Hm. <coughs> Se më da hapur pa, pa. Mishne, e Rammstein-in kemi habur vazhdimisht ne mund ta bëjm Rammstein-in sigrën e emisionit dhe do ja justifikuam. Puna arsi do t'i luajë ti trurin njerëzave. Tashë jo të gjithë e preferojnë uh -huh. këtë muzikë, unë e preferoj, sjukur. Për të luajtur trurin njerëzave. Ata që nuk e preferojnë të luajnë mend tani. Pra, Mirë, bro, e provojmë njerëzët çan dot? E provojmë. Dëgjoj pak. Kjo është Du Hast. Du Hast. Du Hast mich. Ka mërë mqesjeri, është e premë të zhvabë This is Club FM E voilà Olta nuk është sot në mkrujën e mqesit mm. Ta një e bura re, ku është Olta? Olta në ka konfap që nuk është speciale, sot. Por, uh, Nuk është nuk është Por Nuk është, vërdet? Jo, dhe sot ka vendosur mos dhvi Kishtë e kohë që thoshtë Do marrë një dipër Do ta be pushin Ti e mba mën Gjitë të jave të sotë uh, Pa, pa po. E hitë të këshusim, asë kur të isha pa qefë, pak nëjse, okej, okay, bo. E të ke fundisë më nishës është. Urime që... Por që i sësi edhe të shkuara. Dojë themi, po vetëm që... Po këti se... Ka një këshu. Ka një, ka një vibe ndryshës. Ka një vibe, po, një vibe pozitivë, do të shonë, nuk kërbilejmë pra. që ditë. Se <laughs> vjenë të në nishë. Po, are pa freshë. Are pa, pa freshë, <laughs> me freshë. Po, are, pa freme fresk në klubin e mqesit Munges taj oltës, mu këti Zako nishtë vjen këtu në, në mqes, e këpëton Edhe Vjen oltë a pasaj Edhe fillon një këshu Si, si, si këtën, si frena makinë Dijon, si e vazhimisht Që sot mungon Mund jetë kjo, mbo Mund, mund jetë kjo, është si puna në saj, e këpëton ku Këti qka që e këtë përdiqme nuk e në djenë Vëton oh. kurikën e këpëton së sa... Si ishin ato fare. E vërtet. Me ku ku pasi më kanë, kur ikën nga një lokal me zhurmë. Wow, wow. Ku pas kemi kanë. Këshë pak a shumë reagim. Ku ku pa, po. A do të japësh vlerën akson shumë i qetës, shumë mirë. Pëlqen vetja. Ejeri sa ata thim dukesh më mirë, nuk e di më freskot. Sigurisht. Ë? Pun diës së dimë mirë apo si? Gjithmonë diell. Ka rënë një nurg gojxh, gojxoim. Mungesa, faleminderë. Sigur ta shton feminitetin me 50%. Po. Studije madhe, jam e vesh. This is Club FM. 100.4. Është vapësh, sa vapë që është. La la la la la la. La la la la la la. La la. Ëhë. Hola mi ngje. Lili. Hola le mi ngjes, lalë. Mira? Ajni ganti për, uh, për për gjigjet, patjetër. Pa. A, B, A, A B, T. Lorë do na ndihmon shfaqsimi bashkë. Po. Atëherë, një grup po fillim para <laughs> një pyetësimi, njëri i cilë ai ishte gërma mm, mm. e sakt për përgjigjet. N. N. Urdhur? N. N çfarë? A do e gërma A okay. gërma <laughs> në fëmë Në është e sakë pyrja në mërë njëtë Në zitimi madhë Në më bimë Në gëtë Në urtëra? Në gëtë Gëtë Gëtë Se e gëtë Ja gëtë Se e gëtë Në gëtë Në gëtë Gërma i rritë amë rritë në fundë Da ziz da... da sa mafës iqë Da shë du hasë nishtë Dojtë që në vahëmë zhjithëm in albaniqë <laughs> ah, Ja ja ja V ja. yeah. Si thon 10s gjermanisht? Ë, uh, atë do të bëj 10. Ata afro pak. Ja, ka. Ma jini lumonin. Policaj. Ja policaj. Nein, sind Sie gerade nicht so fort. Ja, jua, jua, më tani më vërtet si thon 10s gjermanisht? Duhet të numërojmë deri në 10. Okay. Drei, Polizei, zwei, vier, melodi. Tumi dis. Hei, 09. Guten Abend. Guten Abend. Guten Nacht. Dann nach. du se ist Nacht, bra. Nacht ist ja. Ja, ich gehe da. Ich gehe da. Oh, ich gehe da. Guten Abend. 1 2 Polizei 3 4 Brenner dir. 7 nach. Was ist das? 7 nach Oliza. Na, na. Gudenacht. Ah, si bebra. Ah. Po jo më them se gutenacht është natë e mirë. Gutenacht është. Hieri gutenacht ist nach 2:48. Gutenacht, nach 2:19. Atere. Nxitim i madh, rrëmbim i prand. Gut. Gut, ja. Warum? Ja, gut. Gut. Ja, rida. Gut. Uh, kemi alëtinin të shi Po, po Alëtini, uh, shenja she i që përpishimi të godasim kushtim apo një njoll A kokër me të eret, në gjyrë të erët në lëkur Një shan Një shan, ja pra, bravo. Uh, dheta, mduke, Zek. Zek. Zek. bravo, bravo Djetëm duke së është zëhtë Zëhtë Bravo, bravo Zëhtë Zëhtë Apo me në Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë Zëhtë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 Guten Acht, ndales, sen gjithë do, dhe dhe dhe hast, do kumështu, që na kuptuar. Ës guten acht. Një tetë mir. e mirë. Ë një tetë e mirë. Mm, Okej. Okay. Pra, aft, jo, good, acht. Jo, guten guten nach. Po, po. Ehm, pyetja nr. 3 është për ty, Lorim. Mm, po, po. Pushim anë ndryrimi i shkurtër. Ndales. Ndales, wow, bravo. Ndales. Ndales dhe pyetja Mori vlerësimi Lorim. Ja. Samore, samore. No. 9. 9. No. No te Lorim. Po pëse bërë qarë të kishë e ka për, nojnë, zinë Ajna, ajna, ojnë Pjede nëmërë 4 është për ty, jeri, edhe njërë tjede Lënde barë, djeri Në formë kristallesh, me air të fortë Që marim kamionistët më njërë që më të zërë gjumi për një koshum të gjatë E në dryshove, këto Naftaline Naftaline Nafta Ja, është të saktë, brau Qa ka marirë i këtu, alëti? Ahtë Ahtë, ua Aht. Aht. Aht. wow vetëm tet tet je nisi si muaj je nisi 10 edhe 8 në biemë së samaria nga tre vetë nga tre vetë this is club fm kishin na një bjonde dhe një brune në anë të ndryshme të lumit pam ai ka bruni anë që pyet bjondin thoshte si dal nga ana tjetër mi si dal nga ana tjetër komi e ka bjonda gjithasë po ti je nga ana tjetër e nga ana tjetër je Um fjala okay. juaj është uh, discharge hard. Ja. Ah, oh, po është vini fare uh, ushtimi. Vajza, fjala juaj është send. Jo, jo, jo. jo. Nuk ka lidhje. Ja. Oh, fjala juaj është qofte. Ja. Jo. Për tani potishte qofte, jura. do haj. Për shëllë veprimi. Është një njerëz. Një njerëz. Jo, ve... jo. Një pozicion që mban njeriu, një detyrë, jo. një rol. Ja. Jo. Profesion. Jo. Non-bi, familiar. Atëherë është diçka që i ndodh. I Njëri. ndod njeriu. Nuk e kanë dorë. Një lloj sëmundje. Jo, tamam. Mund, nëse është shpesht dhe siklet me, jo, goma goma, alergji, alergji, jo, alergji, jo. Gripi. Jo. Nuk është, do të thënë, është më shumë në verë apo në dimër? Jo, ndos kurdo. Ndod një se kalimi i alergjit, ngjan me alergjit? Jo. Po, tamam. Ja, ja. Po jerit kanë një ndim për la për qjesëm, që tha që kur i ndod shpesh dikujt sa mund të konsiderohet si smundje. Ëh. Mm. Mm. Kur ndodh shpesh. Është spesh. problematika. Do të thon trupi po jep një shenjë që diçka me ty nuk ndo nuk shkon. Fillon me. Fillon me A. Jo. Astma. Jo. Astma është smundje. Po. Kurse kjo është paralajmëruese që ti ke diçka që nuk shkon në trupin tënd. 1 1 1. A një nyolla, nyolla. Jo, jo, jo. Mungesa vitamina. No. Rënje flokësh, thonë të qinj. Jo, jo, jo. Është mungesë O, i mind dude. M'falori. Lëshon tingun. E fal, e fal. Kaç e lash. Jo. Ja. Është mm -mm. Ë di që lëshon tingun janë gazrat pa kontrollueshme. Jo. Ja. No, jo, stomaku kur bën stomaku diçka. Po kur ke probleme me Kronika. stomakun, pa? vazhdimisht ndos kjo gjë, ndaj kur ndos kjo mund të jetë edhe stomaku, një nga shkaktarët. Po pra është kjo që ta bën një krr nga. Jo, jo krr. Jo krr. Kur ti je zog. Është shumë. Mund ta bësh edhe qik... vetë. Mm. Do të men... thonë është çik fani kur e di gjën, nuk e kam. Po pra. Jo, jo, është kardi. Është ësh një H. Është një fë një... fë. F... F... Jo, hmm. jo, jo, jo. Megjithëse kur të kap kjo, nuk është se të tjerët vjen në siklet, është thjesht më është jo pra më dëgjaj. Mund ta dëgjosh ti kombinojmë. Kur të Kur të kap kjo dhe ju kam dhënë ndihmën e fundit për sa. Kur të kap, kur ka të kap, kjo e dëgjoa. Dëgjoj. Jam në, fillomën e jeri. Jo, kujdes, jeri, mos e trgo. Kur të kap yo në publik, nuk është se është diçka e turpshme. Do të thotë, nuk është se ti sikletosesh, është siklet brenda teje, por jo për të tjerët. Jo. Jo. Jo. Jo. Jo. Ta shtim. Po ç'a përsa drejton më? Sa më pëcheckingu s'kuaj dhenin. Patë sukses kjo, faleminderit. Po, më shkoj mirë mendja Lori. Ja çka shumë. Patë sukses, a? Pa tani. Ah, okay. jeb, jo, po ti jesh. Jes, jes. jes. po <laughs> <kudes. laughs> <laughs> <laughs> me fare flasesh? Okej. Jepi Lori. Po çata, do të të jap ndihmë tësh. Po jep. Vetëm kujdes. Kujdes <laughs> ti. Jep një këngë, kujdes. Është këngë. <galat>, Sa fund me fund uncun jam. Është këngë <laughs> me çuna. Është skallat, është çu. Skallat është kur të kap një lloj eksitimi, ha apo. Okej, herë të jap një. Kur kalon një tema. Okej, ka një këngë për këtë që është shumë. Ka një këngë. Pa. Kaq Lori. Oo. Un, mm, më mm, mm, shtajë jo, vetëm 5 minuta, jo më shumë. Gulia. O, o fillon me o. Jo, çfarë është oja? Jo, orë, fillon me këtë. Oraganizmi, gjurbonaga. Është tekstin e një këngë. Adoleshenca, pra, është një ja, lloj sëmundjeje që ka në periudhë. <laughs> Përse un nuk e sashë që kjo është një lloj <laughs> sëmundjeje. Kjo të paralajmëron ty që në trupin tënd mund të kesh probleme. Mund të kesh me mushkërit, me stomakun, me zemrën. Po kollas tash. Jo. E uajëve do të kushtojmë. Ke probleme o me zërin e përfit? Të jap edhe një tjetër F, fillo me të. Ikën ikën. Jo të gjithë njerëzit e dinë këtë. Do me të pra. Jo pra jo. Jo jo. Ikën me të trembur. Laja, laja. Ha, laja. Bravo Lori. <laughs> e fala. E po mirë, e bëri ciklin e vet. Bom. Na logos Konga. The greatest radio personalities. The best music the funniest shows this is club fm